Istoria lui Ștefan cel Mare de Nicolae Iorga, caseta 11, fața A Tot ce a fost pe acest pământ se topește în lumina lui. Se știe că el a murit și că pe mormântul lui a ars trei zile și trei nopți o lumină pe care nu o aprinsese nimeni. Dar moartea nu i-a luat simțirea și când neamul lui suferă strămoșul plânge în mormântul său. Plânge căci nu se poate mișca, dând la o parte povara grea marmurii albe. Dar odată și odată el va învinge prin puterea strașnică a durerii sale nemărginite. Întâi sabia îi va răsări din groapă floare de oțel, vestind războiul cel mare, care va da dreptate neamului românesc. Apoi însuși va ieși în vederea dușmanilor îngroziți, călare, armat, săgetând ucigători din ochii săi strașnici, limpeziți, de ceața morții îndelungate. Oastea lui va fi el și sângele se va sui până la coamele cailor și poporul lui Ștefan cel mare va avea atunci pretutindeni pace și fericire. Iar el se va culca iarăși în mormântul lui de la Putna, dormind acum cu drepții. Cărturarii aveau de unde culege fapte și povești pentru a slăvi numele lui Ștefan. Le topise le stăteau înainte și, de pe la 1850, se tipăreau tot mai multe cântece ale poporului, se cercetau tot mai mult spusele lui despre timpurile bătrâne. Dar ei n-aveau nici puterea de simțire, nici bogăția de închipuire, nici învățătura și nici adevărata dragoste de țară, care ar fi trebuit pentru ca un vretnic prin os să vie și din partea lor. Aceasta trebuie să o spunem. Se vede și din următoarea împrejurare. În 1856, arhimandritul de la Putna, care și el va fi citit letopisețele, căpătând de la cărmuirea austriacă voia a deschide mormintele din Putna pentru a da în sfârșit lui Ștefan cinstea cei se cuvenea, pentru a ridica din adâncurile de ale pământului scormonit de tâlhari din alte neamuri rămășițele lui sfinte. Ceremonia se începe în ziua de 12 noiembrie din acel an. După ce se descoperiră pe rând oasele Mariei, fata a doua lui Ștefan, ale Mariei, soția lui Petru Rareș, ale lui Bogdan Orbul, ale lui Ștefan cel Tânăr și ale unui mort domnesc necunoscut, se ajunse peste patru zile la mormântul ctitorului, așezat în mijlocul bisericii, la dreapta, în locul de cinste. O lespede groasă lucrată cu dalta, găsită întâi de săpătorii care se lăsau și ei stăpâniți de Evlavia, ce cuprindea pe toți cei de față, chiar și pe străini. Mormântul se boltea de de subt. Opt țărane ridicară lespedea, pe când soborul își înălța cântările rugându-se pentru strălucitul mort. Se găsi ce lasă în urmă o strecurare de 400 de ani aproape. Capul păstrat în cea mai mare parte și fără de oase între surcelele sicriului și peticile mantiei. Odoarele, cununa, nasturi, inelele, sabia le luase răhoții. Atâta se păstrează astăzi în mauzoleul ce s-a ridicat pe urmă lui Stefan. Notă. Vezi descrierea scenei dezgropării în Iraclie Porumbescu, pagina 46 și următoarea. Și wickenhauser Putna Cernăuți, 1886, pagina 80 și următoarea. Închei nota. Răsunetul fu foarte slab în Bucovina, în Moldova și nu răzbătu în alte părți ale românimii. Se vorbi totuși încă în octombrie de ridicarea unei statui la Iași, dar îndemnătorul, caimacamul de atunci al Moldovei, Toderiță Balș, era un dușman al Unirii și el vorbea de Ștefan cel Mare, pentru a înteți patriotismul moldovenesc al moldovenilor în paguba patriotismului românesc. Se găsiră mai târziu ziare mai deslușite, care lăudară între toate faptele lui Ștefan, luptele lui cu Radu cel Frumos și cei doi basarabi, din care făcură războaie cu muntenii, ceea ce n-au fost. Notă. Xenopol. Istoria românilor. 6 roman. Paginile 561. 594-595. Închei nota. Iar literatura tăcu. Numai când studenții din Viena, membrii junimii de acolo, îndemnară, cu Eminescu și Slavici în frunte, la o sărbătorire a lui Ștefan la Putna, cu prilejul hramului al 400-lea de la antemerea mănăstirii, numai atunci amintirea eroului stoarse lui Alexandrii două poezii slabe, cu desăvârșire reci care fură cântate înaintea mormântului acoperit cu panglici tricolore și cu flori din partea românilor din toate părțile. Cu un an înainte, Alexandrii povestise într-un poem lupta de la Dumbrava Roșie, o lucrare din cele mai bune ale sale, plină de versuri răsunătoare, pe care din nenorocire le tot întrerupă altele mai puțin îngrijite. În ea se vorbește fără cunoștința adevărului faptelor de luptele ce s-au putut încleșta între boierii noștri și fruntașii polonilor. Țăranii sunt uitați cu totul, fiii codrilor care câștigară marea biruință din codru. Poemul s-a vândut pentru ajutorarea răniților din Franța, unde învățase și trăise mulți ani din viața sa cântăresului Ștefan cel Mare. Notă. Vezi Slavici, Sărbarea de la Putna, în Convorbit literare pe 1903-1904. Alexandrii, opere complete, editura Socec, poezii, doi roman, paginile 110-114. Închei nota. De baladele mai vechi ale lui Bolintineanu, aproape nu mai e nevoie să se vorbească. Nimeni n-a iubit mai mult pe Ștefan prin ele. Notă. Vezi Iorga, schițe din literatura română, doi roman, Bolintineanu. Închei nota. Ce a fost mai bun în sărbarea de la Putna rămâne discursul de o mare înălțare de cuget bocat în icoane nouă și în gânduri adânci și cominți, al studentului Adexenopol. Istoricul de mai târziu al românilor a scos din viața lui Ștefan învățături folositoare ca acelea de a face unirea prin gând și inimă înainte de a urmări visuri mari, de a întemeia o cultură adevărat românească și cât se poate de neatârnată în care să se înfrățească toți românii de a nu pripi lucruri mari care vin de la sine altfel și care, dacă li se face silă, pierd ca iubitul psihei, picurat de un delemnul candelei ce se apropiase fără îngăduire de fața lui când dormea, de a nu ne înșela asupra stării în care ne aflăm, de a nu ne orbi noi înșine prin lingușiri și înălțări peste aceea ce suntem în adevăr. Închei citatul. NOTĂ Cuvântare festivă rostită la serbarea națională pe mormântul lui Ștefan cel Mare, în 15-27 august 1871, de Ade, Xenopol, Iași, 1871. Închei nota. Sfaturi a căror nevoie se simte din nenorocire și astăzi, după aproape 40 de ani. O statuie a lui Ștefan cel Mare s-a înălțat la Iași abia în 1883. O făcuse un meșter străin și a făcut-o rău, cum nici nu se putea altfel, căci numai cine face parte dintr-un popor îi poate înțelege în adevăr eroii, îi poate iubi și le poate da viața bronzului, a marmurii, a picturii sau a cântecului. Între cuvântările rostite atunci au fost și de acele care n-au ținut seama de sfaturile înțelepte pe care le dăduse studentul Alexandru Xenopol, celor mai bătrâni decât dânsul la 1871. Iar în literatura românească a fost o tăcere, afară de marele poet Minescu, cunoscător de săvârșit al poporului, al trecutului, minte adâncă și bogată, inimă cuprinzătoare de la care pornise și gândul sărbării din 1871. Dar în Ia și în străinați, în mijlocul marii sărbări oficiale, el s-a lăsat furat de gânduri triste și unde era să se înalțe imnul mândru către ceruri, de pe buzele îngălbenite zbură duioșia deznădăjduită a unei doine de plângere și răzbunare. Nota Poezia compusă cu acel prilej de Alexandrii, iarăși rece, deși cu câteva icoane frumoase, în volumul citat al operelor complete, paginile 566-568. Închei nota Vor ști poeții, scritorii de astăzi, să dea glas iubirii nemărginite, cu care de patru veacuri miile de mii ale poporului au înconjurat și mai departe decât hotarele Moldovei chipul de viteaz bun, cu minte și sfânt, al celui mai mare om ce s-a ridicat dintre români? Se vor înfrăți ei înaintea acestui altar, măcar pentru clipa în care se înalță liturgia recunoștinței de marile mulțimi care nu pot ni să vorbească nici să cânte? Nu prin silinți răzlețe, ci prin buna înțelegere la lucrul harnic se întemeiază învățătura, cultura unui popor, care e de astăzi și la această muncă locul cărturarilor e în frunte ca să îndemne și să îndrepte. Sfârșit Tabel cronologic Nicolae Iorga 1871 Citez Act de naștere Din anul 1871 în 6 ale lunii iunie orele 10 dimineața Act de naștere al copilului Nicu Nei Iorga, de sex masculin, de religie ortodoxă, născut ieri la orele 12 din noapte, în casa părintească, în orașul Botoșani, din strada Copoului, fiu al domnului Nicu Iorga, de 33 de ani, de profesie avocat, și a doamnei Zulnia, de 25, ambi domiciliați în Botoșani. Închei citatul. 1873 se naște George, al doilea fiul al familiei Iorga. 1876 Moare după o îndelungată suferință avocatul Nicu Iorga, citez, de trăsnetul unei premature și neexplicabile paralizii. Închei citatul și citez din nou. Tot ce mi se mai prinde de mintea mea din cele de atunci, spune viitorul savant, e legat de dânsul tatăl cu care nu mi-era dat să schimb un gând. În vedenia mea se vede numai umbra înaltă și dreaptă și mâna care alintător se întinde spre mine. Pe urmă, oricât am căutat în fondul păstrător al minții mele, nimic. Niciun zgomot, niciun cuvânt. Toate amintirile mele vechi sunt cuprinse în tăcere, în tăcere absolută. Îmi pare bine că aceste rânduri și ele tac. Închei citatul. 1878 este înscris în clasa întâi primară a școlii Marchian Folescu din Botoșani, pe care o termină cu următoarele note. Citez cetire 10, scriere 10, învățământ intuitiv 10, calcul din memorie 8, conduită 7. Închei citatul. Citez din nou. Eu n-am învățat a ceti și scrie. Sunt lucruri care mi-au venit de la sine. Nu mi-aduc aminte de niciun ceas de pregătire pedagogică pentru a descoperi literele și a le îmbina în silabe, care pe urmă să-mi dea cuvântul. Poate de aceea nici cugetarea mea n-a plecat de la măruntele elemente prime ale unei desfaceri nenaturale, ca să ajungă apoi tărându-se la ultimele rezultate. Oricum, eu n-am avut în mâini, pentru însăși limba neamului meu sau pentru cea franceză, care nu-mi prezenta greutăți la cinci ani, acele urâte cărți de învățat pe de rost, care se cheamă abecedar și gramatică. Și carta mi-a stat înainte, cartea întreagă, cartea pe care un om o scrie pentru oameni. Am prins de la început felul de a vorbi al minților formate, al sentimentelor care s-au încercat cu viața. Românește am învățat din casa părintească, adică din casa mamei, așa cum se vorbea, limpede, frumos și mai ales puternic și colorat, fără amestecul ziarului și cărții de succes. Am avut înaintea mea însăși letopisețele de vechi și bun grai ale lui Mihail Cogălnicianu. Închei citatul. 1880, termină clasa a treia cu premiul întâi. În clasa a patra ține prima lecție de istorie. Citez. Un sentiment că aș putea ceva și eu avui numai în a patra clasă a directorului Bălășescu, atunci la 9 ani, numit monitor, am făcut de pe catedră întâia lecție de istorie a neamului meu. Nu m-am făcut istoric nici din cărți, nici de la profesori, nici prin metodele seminariilor. Eram așa de când îmi aduc aminte și poate din ceea ce au lăsat în mine alții care pe vremea lor au văzut larg istoria țării și au făcut-o. Închei citatul. 1881. Se înscrie în clasa 1-a liceului A.T. Laurian din orașul Natar pe care o termină cu premiul 1 1883. În clasa a treia, începe să dea meditații unor colegi pentru a contribui, citez, la pensia pâinii din toate zilele. Încheie citatul. 1884. Merge în vacanță la unchiul său Emanuel Arghiropol, unde publică primele articole în ziarul său, Romanu. Citez. Nevoia de a economisi asupra mizerabilei pensii de milă ne făcea să cutreierăm rudele care, bineînțeles, ne pofteau foarte puțin. Și de câte ori am simțit-o din privirea care se oprea aspra asupra bucății de hrană care ne revenea din lipsă de orice interes pentru noi. O, teribilul sentiment de a te simți umilit și de a nu putea să scap din lumea care se uită la tine cu silă sau cu o compătimire care doare și mai rău. Stăteam la masa lui moșu Manole care cu ciubărul în care își răcea vinul sub masă îmi dicta pentru ziarul pe care apoi proaspăt venit, de la tipografia lui Cubelca, îl pătuream și îl timbram, foiletonul tradus dintr-un moleri pe care mă îndărădniceam să-l scriu molier, ori, retras în colțul meu, redactam anecdote pentru pagina a patra sau judecam politica generală a Europei, nu fără a mă lupta curând cu conducătorii ei în articole pe care moșul le găsea vrednice de a fi publicate în fruntea ziarului său. Încheie citatul. 1886. În clasa a cincea, intrând în conflict, cu unul din profesorii săi, căruia îi se păruse că elevul Iorga nu l-a salutat, este eliminat pe timp de 15 zile din liceu. Citez și iată și catastrofa vieții mele școlare din Botoșani. Eu, care nu fusese niciodată pedepsit. Din a doua clasă primară, eu, care de 5 ani eram în fruntea tovarășilor mei, trebuia să rămân oprit, sentința rostindu-se în fața gloatei din toate clasele care se adunase. Liniștit am plecat acasă, bănuind ce mă așteaptă? Trebuia deci nu fără durere să caut aiurea. Închei citatul. Deși termină clasa cu media 9.05, fiind declarat și premiant, se înscrie pentru anul următor la Liceul Național din Iași. Aici locuiește la moșul Ioanide. Fratele său George intrase, citez în același timp la școala militară, ceea ce era și o ușurare pentru condițiile de viață ale mamei. Închei citatul. În timpul absolvirii celor cinci clase de liceu din Botoșani, elevul Iorga devenise o personalitate a școlii. Se remarcase în special prin cunoașterea limbilor străine, franceza, italiana, latina, greaca. Citez. Grecește! A, grecește! A crede cineva că se poate ca în doi ani, în numai doi ani, alături cu atâtea materii și cu materii atât de diferite, să-ți însușești limba în care rațiunea umană cea mai rafinată a introdus cele mai mari și mai frumoase complicații de care e capabilă, este una din cele mai complicate rătăcire ale pedagogiei oficiale. Închei citatul. La ea își concurează pentru examenul de bursă pe care o câștigă. La orele de greacă este felicitat de directorul liceului Vasile Burlă pentru răspunsurile sale deosebite. Profesorul de istorie, Brandia, îl pune pe nou elev să țină o lecție de istorie, după care îi spune Bine, foarte bine, frumos, foarte frumos, domnule Iorga, pentru dumneata nu am nota. 1887 La Iași ia contact cu ideile socialiste. Citez. La șaptesprezece ani, ceteam capitalul lui Marx, Făceam conferințe despre dânsul și împărseam numere din revista socială și extrase din numerele ei. Închei citatul. Locuiește, citez, în urâtul și scârbosul loc de tortură adevărată închisoare în care căpătai ceva și din psihologia deținutului al liceului internat. Închei citatul. Este din nou eliminat pentru că nu respectă dispoziția provizorului cujbă de a nu părăsi internatul. Citez, logica mea dreaptă, raționalismul meu instinctiv m-a făcut să întreb de ce nu aveam voie să beneficiem de această zi a primblărilor și vizitelor. Răspunsul, fiindcă așa vreau eu și n-am postă de discuții. Am fost eliminată a doua oară în viață și din câte locuri era să mai fiu, până și de la Academia Română de trei ori, de bunii mei colegi și foști elevi, pe lângă încercări de a mă elimina și din viața politică și din literatură, și cu iscăritura a șaptezeci de profesori de la universitate. Dar nici sacajiu nu m-am făcut. Ci numai mândria mea a fost adânc jignită câteva luni prin experiența vieții cui trăiește din mila altuia. Închei citatul. Pentru a scăpa de mila altuia, intră pedagog la un internat particular cu 40 de lei pe lună. Reprimit, termină clasa cu media 9,06, obținând și premiul întâi. 1888 Descoperit în timpul unei lecții că citesc cetea în bancă una din cărțile franceze ale unei inițieri literare în chei citatul și refuzând să o preda, citesc precuvenita confiscare în chei citatul, este eliminat a treia oară. Termină totuși liceul cu media 9,24 fiind declarat premiant. După ce ia examenul de bacalaureat cu mare succes, se înscrie la facultatea de litere a Universității din Iași, unde reușește să câștige și examenul de bursă. 1889 La sfârșitul anului al doilea, cere decanului să-i acorde dreptul de a susține și examenele din anul al treilea pentru a putea termina facultatea. I se acordă dispensa numai cu aprobarea ministerului. La sfârșit dă și examenul de licență în specialitatea literatura greacă, pe care îl absolvă cu magna cum laude. Cunoștințele neobișnuite ale tânărului absolvent sunt elogiate și de presă, prezicându-i că, citez, va fi un luceafăr genial în domeniul științei. Înche citatul. La rândul ei, Universitatea sărbătorește minunea de om, cum îl caracteriza Xenopol, cu un banchet la care iau parte profesorii în frunte cu rectorul Neculianu. La propunerea lui Caragiani, a lui ADEC Xenopol și a lui Neculianu, se intervine la minister, pentru acordarea unei burse în străinătate. 1890 În acest an se hotărăște soarta tânărului și viitorului savant. Ștev Vârgolici îl trimite lui Iacob Negruții pentru a-i publica în convorbiri literare un articol despre Veronica Micle. Ea parte la înmormântarea lui Ion Creangă. Se căsătorește cu Maria Tasu. Îi apare în ziarul lupta primul său articol în care apără drama năpasta lui Ile Caragiale de calomniile lui Caion. Va tipări articole și versuri în era nouă, revista nouă, convorbiri literare și contemporanul. Ocupă prin concurs catedra de limba latină la Liceul din Ploiești, președintele comisiei fiind Al Odobescu. Cunoaște marile personalități ale epocii, Ile Caragiale, BPHD, Al Vlahuță, Dobrogeanu Gherea, Grigore Tocilescu. Primind bursa, vizitează Italia în lunile aprilie și iunie. Spre sfârșitul anului pleacă în Franța și Germania pentru a se specializa. La Paris, înscriindu-se la școala de înalte studii, cunoaște o serie de personalități științifice. Unul din ei, Louis Lege, îl recomandă enciclopediei franceze unde începe să colaboreze. Citez, niciodată n-am avut atâta timp la dispoziție, atâta libertate de spirit, atâta bucurie de a învăța de la cei mai mari ai lumii, al căror gând mai scump îmi stătea larg la îndemână, ca atunci, în acea vară a anului 1890, care a contribuit așa de larg, să-mi întregească sufletul, ferindu-mă în ajunul unor grele și din ce în ce mai iubite studii de specialitate, de marea primeștie a îngustării orizontului, a pierderii simțului așa de necesar al proporției dintre lucruri. Închei citatul. 1891 În timp ce își pregătește lucrarea de diplomă, învață intens limba engleză și se inițiază în limbile nordice, olandeză, daneză, suedeză și norvegiană. 1892 Merge la Londra și Roma pentru cercetarea documentelor existente referitoare la Philippe de Mezier, 1327-1405, și Cruciada în secolul al XIV-lea, lucrarea sa de diplomă În acest an colaborează și la renumita Historic, Revista Istorică. În 1893 pleacă în Germania, unde se înscrie la Universitatea din Berlin, pentru a da doctoratul cu teza uh, Thomas Trois, marquis de Salius, Etude istorice et literar. Toma al treilea, de Salius, Studiu istoric și literar. Profesorii nu-i primesc teza pentru că nu frecventase cei trei ani de studiu obligatorii, după care candidatul trebuie să depună jurământ că înscrierea tezei n-a fost ajutat de nimeni. Nicolae Iorga se folosise pentru corectarea limbii germane de altcineva. După câteva luni merge la Leipzig, unde îi se primește teza de doctorat, comisia fiind formată din cunoscuții savanți Karl Lamprecht, Birch Hirschfeld și C. Wachsmut. Înainte de a obține diploma de doctor la Leipzig, la 25 iulie îi se conferă titlul de diplomat al școlii practice de înalte studii din Paris, referenți fiind Charles Bemont, Je Roy, A Lognon, sub președinția lui Gaston Paris. În august obține și diploma de doctor. Activitatea lui Neiorgan în acest an este încrunată de tipărirea a trei cărți. Poezii 1890-1893 București, schițe din literatura română, volumul I. II și Toma al 3-lea, Marquis de Salus, etiud istoric et literer. Paris, Activitatea editorială susținută timp de aproape cinci decenii, însumând 1359 de volume și broșuri, după cum constată bibliograful prin excelența al istoricului, profesorul Barbu Teodorescu. 1894 Eliberat de obligațiile doctoratului, îl găsim în primele luni ale anului, cercetând în continuare cu aviditate arhivele din orașele Germaniei pentru a descoperi noi documente și informații privitoare la atât de zbucumata istoria poporului nostru. După Berlin, Leipzig și Dresda, cercetate cu un an în urmă, merge acum la München și Innsbruck pe urmele unor rătăcitori domn români, Petru Șchiopul și fiul său Ștefan, Mihai Viteazul, iar după aceea trece în Italia unde studiază arhivele din Milano, Torino, Veneția, Florența, Genua, Piza, Roma și Neapole. În toate aceste orașe face cunoștință cu nenumărați istorici din toate țările Europei cu care se împrietenește, conversând cu fiecare în limba respectivă. Din acest an intră în legătură cu C. Connor, conducătorul publicației Revue de Lorient Latin, revista Orientului Latin. Din această colaborare vor rezulta cele șase volume de note, extra, note și extrase, cercetări ce se înscriu printre cele mai valoroase opere ale istoricului. Tot în acest an devine colaborator la Review Critic, revista critică, prin intermediul colegului său, Franz Funk Brentano, publică și la revistele din țară, Arhiva, Familia și Vatra. În octombrie, expirând perioada celor patru ani în care abusese dreptul la bursă, se întoarce la București pentru a candida la Catedra de Istorie Medie de la Universitatea din București. Concursul se ține la Iași cu o comisie formată din Adexenopol, Aron Susianu, P. Rășcanu, I. Canagiani, E. Leonardescu, prezidată de Alo Datorită mediei șapte, comisia îi acordă dreptul de suplinitor al catedrei. Deschide cursul cu lecția despre concepția actuală a istoriei și geneza ei. Istoria, spune tânărul profesor studenților lui, este expunerea sistematică, fără scopuri străine de dânsa a faptelor de orice natură, dobândite metodic, prin care s-a manifestat, indiferent loc și timp, activitatea omenirii. În acest antipărește schise din literatura română volumul 2 Iaș, 1895. Călătorește din nou în străinătate, Olanda și Italia, pentru a strânge noi documente, tot acum îi apare primul volum din colecția Acte și fragmente cu privire la istoria românilor și impresiile de călătorie, amintiri din Italia. În octombrie susține examenul de titular al catedrei, reușind de această dată cu media 9,19. Ține la Ateneu prima conferință publică despre Basta și Mihai Viteazul, pe care o și publică. 1896 îi apare la Paris lucrarea de diplomă. Filip de Mezier, 1337-1405 La București îi părește volumul al doilea din acte și fragmente. La propunerea lui Xenopol i se acceptă la Academie, după multe discuții, publicarea în colecția Hurmuzachii a documentelor descoperite în arhivele apusului cu condiția să nu primească dreptul de autor. 1897 Ca și în anul precedent cercetează arhivele Europei, Viena, Ragusa, Veneția, Florența, Roma... Neapole publică volumul al zecelea din colecția Hurmuzachii, Subtitlul: Rapoarte Consulare Prusiene din Iași și București, 1703-1844. Este ales membru corespondent al Academiei. 1898 strânge în continuare documente și ține în cadrul Academiei comunicări privitoare la istoria românilor.